פרק י"ג בשנת שמונה עשרה למלך ירבעם, וימלוך אביה על יהודה. שלוש שנים מלך בירושלים, ושם אמו מיכיהו בת אוריאל מן גבעה, ומלחמה הייתה בין אביה ובין ירבעם. ויאסור אביה את המלחמה בחיל גיבורי מלחמה, ארבע מאות אלף איש בחור, וירבעם ערך עמו מלחמה בשמונה מאות אלף איש בחור, גיבור חיל. ויקום אביה מעל להר צמריים, אשר בהר אפרים, ויאמר שמעוני ירבעם וכל ישראל, הלא לכם לדעת, כי אדוני אלוהי ישראל נתן ממלכה לדוד. על ישראל לעולם, לו לא ולבניו ברית מלח. ויקום ירבעם בן נבט, עבד שלמה בן דוד, וימרוד על אדוניו, ויקבצו עליו אנשים ריקים בנבל יעל, ויתאמצו על רחבעם בן שלמה, ורחבעם היה נער ורח לבב, ולא התחזק לפניהם. ועתה אתם אומרים להתחזק לפני ממלכת אדוני ביד בני דוד ואתם המון רב ועמכם עגלי זהב אשר עשה לכם ירבעם לאלוהים? הלא הדחתם את כהני אדוני את בני אהרון והלוויים ותעשו לכם כהנים כעמי הארצות כל הבא למלא ידו בפר בן בקר ואלים שבעה, והיה כהן ללא אלוהים. ואנחנו, ה' אלוהינו, ולא עזבנו הוא, וכהנים משרתים לה' בני אהרון, והלוויים במלאכת, ומקטירים לה' עולות בבוקר בבוקר, ובערב בערב, וכתורת סמים, ומערכת לחם על השולחן הטהור, ומנורת הזהב ונרותיה לבער בערב בערב, כי שומרים אנחנו את משמרת אדוני אלוהינו, ואתם עזבתם אותו. והנה עמנו בראש האלוהים וכהניו, וחצוצרות הטרועה להריע עליכם, בני ישראל. אל תילחמו עם אדוני אלוהי אבותיכם, כי לא תצליחו. וירבעם הסב את המערב לבוא מאחריהם, ויהיו לפני יהודה והמערב מאחריהם. ויפנו יהודה, והנה להם המלחמה פנים ואחור, ויצעקו לאדוני והכהנים מחצרים בחצוצרות, ויריעו איש יהודה, ויהי בהריע איש יהודה, והאלוהים נגף את ירוב עם וכל ישראל לפני אביה ויהודה. וינוסו בני ישראל מפני יהודה, ויתנם אלוהים בידם, ויכו בהם אביה ועמו מכה רבה. ויפלו חללים מישראל חמש מאות אלף איש בחור. וייקנעו בני ישראל בעת ההיא, ויאמצו בני יהודה, כי נשענו על אדוני אלוהי אבותיהם. וירדוף אביה אחרי ירבעם, וילכוד ממנו ערים את בית אל ואת בנותיה, ואת ישנה ואת בנותיה. ואת עפריין ובנותיה. ולא עצר כוח ירבעם עוד בימי אביהו. ויגפהו אדוני וימות. ויתחזק אביהו. ויישא לו נשים ארבע עשרה. ויולד עשרים ושניים בנים ושש עשרה בנות. ויתר דברי אביה ודרכיו ודבריו כתובים במדרש הנביא עידו. וישכב אביה עם אבותיו, ויקברו אותו בעיר דוד, וימלוך אסא ונו תחתיו, בימיו שקטה הארץ עשר שנים.